Det där är ju tranan, jag skulle ju inte i äckorven. Ja men det är fågel som våglar, vad fan.